Ayuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala bi sirri wal alam. Wahai kaum muslim, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat keramaian ataupun di saat kesunyian. Ittaquhu haqa taqwa, bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar taqwa. Ittaquhu fi anfusikum wa amwalikum wa ahlikum. Bertakwalah kepadanya di dalam perihal mengurus diri kalian, di dalam perihal mengurus keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian, dan di dalam perihal mengurus harta kalian. Ittakhuhaqatullah tafuzu wa tasadu wa tufluh fi dunya walakhirah. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Nisya. Pasti kalian akan mendapatkan kebahagiaan Kemenangan Dan kesuksesan di dunia dan di akhirat Ayuhal muslimun Wahai kaum muslim Rahimanillah wa iyakum Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh Hari ini adalah hari yang sangat agung Hari yang paling mulia di dalam setahun selama ada dunia di atas muka bumi ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Fani Rasulullah SAW bersabda Inna khairal ayyam inda Allahi yawmun nahr Sesungguhnya sebaik-baik hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Hari Nahar, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kenapa Hari Idul Adha adalah seutama utama hari di dalam setahun sepanjang kehidupan manusia, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Hadis Riwayat Bukhari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para sahabat waqafa bainal jamarat fil hajji allati hajja ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara lubang-lubang jamarat pada hari Idul Adha yang mana beliau sebelum melempar jamratul aqabah haji yang mana beliau berhaji pada hari itu yang tidak ada haji setelah itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan hadha yaumul haji akbar hari idul adha setiap tahunnya adalah hari haji akbar dan ini hadis membantah setiap pendapat yang menyatakan bahwasanya apabila berwukuf di hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat maka itu disebut dengan hari Haji Akbar kita yang bersandarkan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwasanya setiap hari raya Idul Adha dia adalah haji hari haji Akbar yang ketiga keutamaan hari yang agung ini hari yang paling baik di dalam setahun ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwasanya hari ini adalah termasuk dari hari raya kaum Muslim yang di dalamnya seorang Muslim patut bergembira, bersuka cita, makan dan minum, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Yaum Arafa wa yaum an-Nahr wa ayyam at-Tashreeq 'iduna ahlul Islam ayyam aklin wa shurbin hari Arafa dan hari Idul Adha dan hari-hari Tashreeq 11 12 13 dari bulan Zulhijjah adalah hari raya kami Hari raya kami, penyebutan Hari Raya kami menunjukkan kebanggaan, menunjukkan kejayaan, bahwasanya setiap Muslim fatuk untuk merayakan hari yang paling mulia di dalam setahun ini, hari yang dimana dianjurkan untuk bersukacita, hari yang dimana dianjurkan untuk saling makan dan minum, terutama dari sembelihan-sembelihan kurban yang akan disembelih. Ayuhal muslimun. Adapun tema Fatbah Idul Adha pada kali ini tahun 1436 Hijriah ini adalah Sepuluh kekuatan tauhid di balik hari raya Idul Adha. Kekuatan tauhid yang menyebabkan Nabi Ibrahim dan ini yang pertama, kekuatan tawhid yang pertama, di barik hari raya Idul Adha yang menyebabkan Nabi Ibrahim alaihi salam, tidak pernah berputus asa dalam mendakwahi kaumnya. Takkala kaumnya melihat bahwasanya api pun kalah. Api menjadi dingin dan menjadi selamat bagi Nabi Ibrahim akan tetapi dengan demikian kaumnya tetap tidak beriman sulit untuk beriman maka Nabi Ibrahim AS tidak pernah putus asa beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Safat ayat 99 dan bagi siapa saja yang ingin mengenal kekuatan Tauhid. Di balik hari raya Idul Adha, maka silakan silakan pelajari surat as saufat dari mulai ayat 99 sampai 111. Allah berfirman, "Wa qala inni zahibun ila rabbi sayhdi. Rabbihabli minash shalihiin." Artinya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Natkala kaumnya tidak mau beriman padahal sudah melihat mukjizat." Maka beliau mengatakan Sungguh aku akan pergi menuju Rabbku. Sungguh dia yang akan memberikan petunjuk Lihat kekuatan Tauhid Semuanya disandarkan kepada Allah Di dalam berda'wah Tidak pernah putus asa Makanya bukti beliau tidak putus asa Beliau berdoa kepada Allah SWT Rabbi habli minas salihin Wahai Rabbku berikan aku anugerahkan kepada aku anak yang saleh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tidak putus asa melanjutkan dakwah beliau. Melanjutkan dakwah beliau, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran menarik dari poin pertama ini adalah seorang muslim Pantang untuk putus asa Di dalam hal apapun Di dalam Bertobat dari maksiat Pantang untuk putus asa Meskipun kadang dia jatuh Bangun, tetapi haram dirinya Untuk putus asa Haram dirinya untuk menggapai Untuk Bercita-cita Putus asa untuk bercita-cita Menggapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ishaq, Nabi Yaqub alaihimassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'asu min rauhilla, innahu la ya'as min rauhilla illal qaumul kafirun." Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Orang yang bertauhid tidak pernah putus asa dalam mengais rezeki dengan cara yang haral. Orang yang bertauhid tidak pernah putus asa untuk menuntut ilmu. Menghafal Al-Quran. Walaupun kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia ingat. Orang yang bertauhid tidak akan pernah goyah dengan berdoa kepada selain Allah. Yang dia mintai hanya Allah. Yang dia aturkan semua permintaannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Ibrahim. Tidak pernah berputus asa dalam berda'wah. Sampai-sampai beliau berdo'a. Rabbi habli minas salihin. Wahai radku. Berikan kepadaku anak yang saleh Yang tentunya nanti akan melanjutkan persi dakwah beliau. dakwah tau'id. Wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kekuatan tauhid. Kekuatan tauhid dari hari raya Idul Adha yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyirnahu bi gulamin halim, falamma balagha ma'ahu as dan kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam." dengan seorang anak yang halim dan ketika anak tersebut dalam keadaan sudah dewasa Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan tafsiran dari Abdullah bin Abbas beliau mengatakan yang dimaksud dengan azza'yu di sini adalah sabba warthala wa ataqa ma fa'ala abuh yaitu Ketika Nabi Ismail AS bertambah muda Dan sudah benar-benar dewasa Dan sudah sanggup untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh bapaknya Kekuatan Tauhid memberikan pelajaran kepada seluruh orang tua Agar senantiasa mendidik anaknya Yang paling pertama dididik adalah kalimat La ilaha illallah Sehingga nanti ketika sang orang tua meninggal, maka harta yang paling utama diwariskan oleh orang tuanya adalah kalimatul taw'i. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, tentang kematian Nabi Ya'qub, amkutum syuhada, idh hadar Ya'qub al Maut idh qala liban ih, ma ta'buduna min ba'di, Apakah kalian menyaksikan? tatkala kematian menghampiri Nabi Ya'qub alaihi salam. Kemudian Nabi Ya'qub berkata dalam keadaan sekarat. Lihat para Nabi dalam keadaan sekarat. Masih berja'wah tauhid terutama kepada anak-anaknya. Ajarkan kepada anak-anak anda tauhid. Lebih dahulu dibandingkan anda mengajarkan kepada anak-anak gadget. Goyang. Janjian musik ajarkan kepada anak-anak anda tau'id lihat Nabi Nabi'akum apa yang kalian sembah sepeninggalku lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada gulam Abdullah bin Abbas yang gulam artinya adalah anak yang berumur kurang dari 10 tahun Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak muda. Ya gulam. Wahai gulam, jika engkau meminta, fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tauhid. Kekuatan tauhid di balik hari raya Idul Adha membuat seseorang, terutama orang tua, yang dipikirkan olehnya bagaimana anaknya senang biasa di atas fitrah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fakih wajh kali ini hamifan fitrah Allahi yang fatrah nasa alaiha. Artinya dan diri kamu wajahmu hanya kepada rohmu dengan lurus. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan atasnya manusia dan orang tua semestinya dia senantiasa selalu menjaga fitrah ini dan inilah amanah yang ada di pundak seluruh orang tua terhadap anak-anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Kullu mauludin yuladu alal fitrah faabawahu abawahu Wajudan Nasrani, wajudan Jisan. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kekuatan tauhid yang ketiga di balik hari raya Idul Adha adalah lihat, bagaimana Ismail alaihi salam begitu sabar mendapati. Berita Sabar Dalam menghadapi ujian Dia mengatakan Kepada Bapaknya Alayhi masalam Alayya abadif almatu umar Satajiduni insya'allahu Minas sabirin Wahai Bapakku Kerjakan Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Orang yang bertauhid apapun ujiannya dia sabar karena dia yakin bahwasanya di balik kesabarannya terdapat ganjaran dari Allah. Makanya Nabi, Ibu, Nabi Ismail mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala wa kana sadiqal wa'd dan Nabi Ismail alaihissalam adalah termasuk seorang nabi yang mempercayai janji Allah diuji dengan menyerahkan nyawanya disembelih oleh bapaknya sendiri. Beliau sabar dan semestinya orang yang bertauhid di hadapan saya sekarang pun sabar, sabar tak kala diuji dengan penyakit, sabar. Tak kalah diuji dengan problematika rumah tangga, sabar. Tak kalah diuji dengan kesempitan harta, sabar. Tak kalah dililit hutang, sabar. Bahwasanya di balik ujian ada ganjaran besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup satu hadis, riwayat Bukhari yang menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang diuji oleh Allah. Man yuridillahu bihi khairan. Yusuf Minhu Hadis riwayat Bukhari barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian musibah kepada orang tersebut Kebuakan tauhid yang keempat di balik hari raya Idul Adha adalah lihat Bagaimana sabarnya Ibrahim alaihissalam. Tetapkala beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Hanya dengan mimpi. Beliau tetap sabar. Hanya dengan mimpi. Beliau tetap percaya bahawasanya inilah perintah Allah s.w.t. Dan memang dikatakan di dalam tafsir Imanu Ghazir. Dari Ubaid. Bahawasanya. Ru'yal anbiya'i fil manam wahyun. Artinya, mimpi para Nabi di dalam tidurnya adalah wahyu. Maka beliau sabar, padahal Nabi Ibrahim AS menunggu-nunggu kedatangan Ismail. Setelah beliau berumur 86 tahun, bayangkan dari mulai beliau menikah dengan istrinya, Ketika berumur 86 tahun Baru beliau diberikan oleh Allah Ismail Setelah Nabi Ismail AS dewasa Tumpuan orang tua Harapan orang tua Setiap orang tua Ketika menafkahi anaknya Sangat menginginkan melihat bagaimana Sang anak dewasa Sang anak berjaya Sukses sebagaimana orang tuanya Bahkan lebih tapi saat itu, Nabi Ibrahim AS diuji oleh ya Allah dan beliau sabar. Maka pelajaran, itulah kekuatan Tauhi. Membuat orang sabar, walaupun harus mengorbankan sesuatu yang yang yang dia cintai. Yang paling dia cintai. Dan sesungguhnya seseorang tidak akan pernah dapat kebaikan. Kecuali ketika dia berkorban dengan sesuatu yang dia cintai. Allah berfirman: "Lan tanalul bira hatta tufiqu mimmatuhiqun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian cintai, sebagaimana Ibrahim as menafkahkan apa yang beliau cintai dari anak Ismail yang mulai semakin dewasa yang ditunggu selama 86 tahun." Kekuatan tauhid yang kelima. Barik Hari raya Idul Adha yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa lil jabi." Ketika kedua-duanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyerahkan diri dan Nabi Ismail benar-benar sudah diletakkan sebagaimana mau disembeli Maka, lihat Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala di sini terdapat dua penyerahan diri kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihis salam aslama limtithali amrillah. Beliau menyerahkan diri untuk untuk mematuhi perintah Allah. Sedangkan Nabi Ismail aslama lita'ati Allah wa ta'ati walidih. Beliau menyerahkan diri untuk Taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya. Di sini patut diketahui bersama. Seorang yang benar-benar bertauhid, maka tidak ada jalan baginya kecuali. Kecuali dia harus benar-benar menerima apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dari perintah ataupun larangan. Tidak ngayel tidak menolak tidak terkabur dengan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala wahai kaum muslim kekuatan tauhid yang tanam di balik hari raya idul adha yaitu bahwa Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan falamma aslama wa sallahu lil jami dan kami memanggilnya, ayah Ibrahim, yang telah mendapat rahmat. Inilah sebabnya kami Lihat, orang yang bertauhid dia hanya mengharap pahala dari Allah. Inilah sebabnya kami menghukum Dia tahu bahawa ujian yang dia dapatkan adalah hanya untuk berharap pahala dari Allah. Dia tahu Inilah dahulunya balas mudin sesungguhnya menyembelih anak ini adalah bala ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kekuatan taufit yang ketujuh di balik hari raya Idul Adha adalah seorang Nabi Ibrahim Alaihissalam. Beliau benar-benar meyakini bahwasannya apabila meninggalkan sesuatu yang haram maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan yang lebih baik. Lihat. Ketika beliau sabar untuk menyembelih anaknya Ismail. Beliau sabar untuk mengorbankan sesuatu yang beliau inginkan. Dan sebagian orang kadang-kadang masih ragu untuk meninggalkan yang haram. Meninggalkan riba. Meninggalkan mencari duit dengan kesyirikan. Meninggalkan mencari duit dengan menjual barang-barang yang haram. Meninggalkan mencari hutangan dengan cara riba. Tarsih, ragu dia meninggalkan hal yang haram. Maka yakinlah dengan tauhid. bahwasanya anda akan meninggalkan tersebut. Dengan dengan yang lebih baik. Allah berfirman. Dan kami gantikan dengan. Dengan domba, kibas, jantan yang besar. Lihat kata-kata besar. Diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wa Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Innaka lantada'a syai'an itiqaan lillah Illa awwagat fallahu khairan min Kesemuinya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu Karena Allah Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menggantikan yang lebih baik dari Kekuatan tauhid yang ke-8 Yaitu Orang yang bertauhid Hanya memikirkan bagaimana amalnya diterima oleh Allah karena Allah berfirman wa kana alika najil muhsinin orang yang bertauhid tidak memikirkan pandangan manusia orang yang bertauhid tidak memikirkan gelar tidak memikirkan pujian sanjungan yang dia pikirkan bagaimana amal saya diterima oleh Allah bagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu hudu liqabulil amal ashad minkum ihtimaman bil amal alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin jadilah kalian perhatian kepada diterimanya amal ibadah tersebut lebih perhatian daripada beramal itu sendiri apakah kalian tidak mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertauhid tidak memikirkan pujian manusia, banyaknya jamaah, sanjungan manusia, hadiah dari manusia. Dia hanya memikirkan apakah dia telah berbuat ihsan atau tidak. Kekuatan tauhid yang kesembilan sebelum terakhir di balik hari raya Idul Adha. Orang yang bertauhid maka dia hanya memikirkan Bagaimana dirinya Mendapatkan keselamatan di akhirat Dan akhirnya Dia benar-benar Dikenang Dan juga menjadi pelopor kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman -akhiri. Dan kami Tinggalkan Kebiasaan Nabi Ibrahim Alaihissalam Menyembeli Sampai akhirnya manusia ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertauhid dia tidak memikirkan apa-apa tetapi dia ingin menjadi pelopor kebaikan dia ingin menjadi pelopor kebaikan bukan menjadi pelopor maksiat kekuatan tauhid yang berulang di barik hari raya idul adha adalah yang menjadi cita-cita orang yang bertauhid adalah masih di dalam keimanan Ketika Allah bersilman di ayat yang terakhir Tentang hari raya ibu al surah Al as ayat 119 Innahu min ibadinal mu'mini Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah Hamba kami yang beriman Itulah cita-cita orang yang bertauhid Mati dan hidup di dalam iman Aku lumadah semauh وأستغفر الله لولكم من كل ذنب فاستغفره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي مكر وعمر وأسران وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموال ربنا آتنا في الدنيا حزنة وفي الآخرة حزنة ومن عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعجوة الإحسان وإيتاء للقربة ويمهى عن البحث والمنقر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسنعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته